Писмо номер 12 Учителя ми продиктува следното писмо до един болен брат. Силите, които ще ви излекуват, са вътре във вас. Отслабнахте, понеже много давахте, без да се зареждате. Сега, за да се засилите, трябва да вземете. А това става чрез концентрация, и свързване с източника на всяка сила. Всичко е вътре във вас, и като прибавите към горните указания спазването на естествените хигиенични правила, вие ще имате всички условия, за да се обновите физически. Това за вас е изпит за посвещение, и ако го издържите, завинаги ще скъсате с прераждането, и вече ще почнете да работите по закона на вселяването. Ако сега не издържите на тази задача, тогава тя ще се отложи за друго прераждане. Да, но и за напред, когато идея ще трябва да я разрешите. Обаче днес имате всички условия за да я разрешите. Тази болест се дължи на едно вътрешно състояние, и за да я извадите от корена, трябва да се измени вътрешното ви състояние. А това става чрез усилена концентрация, както казах. Вие не трябва да виждате противоречия в нищо. Освободете се от тях. Не трябва да държите в ума си разни тревоги и недоволства. Освободете се от тях. Най-силните лечебни фактори са светлата любов и хармонията. Всеки ден се вслушвайте в това, което Бог ви говори отвътре. Свържете се с животворната любов и с всичко светло и красиво. Отстранете тъмното от своето съзнание. Всеки ден се концентрирайте върху светлото и красивото и върху Бога, за да протекат през вас животворните енергии на любовта.